Osh shumë shtirë me bu diqka që nuk tes kur Osh shumë shtirë me ka vë dzurë me tu si bu Një zosht ka ngurët, një hemën ësht ka vë për mënët Dikush ësht ka shemët, e dikush ësht ka nëmët Cina përvore, e njës të janë kanë shojnë fore Ma nuk jemi djenë të momit që kem nejtë në mbëllëture Unë falqet vajta, unë falqet qajta Unë falqet ketë këtë istorite ma se vajta Mos më prishë të aprishë, të aprishë ketë jetën Tis pas ke pos punë me njës që nuk e njohin as vetën Të zdin me buo shërë Ana jemi vetë shëri Jemi një të skëshin Që jemi rritën nga fëri E tash ngoj e ku shko ka baba E ku shko ka thëmia Ti nuk dhe në lakë ku gjohë Se ku shko është da vëgjia Di qka që nuk dësko E kur nuk halot Nuk është kështë këtë ro Po veç pëshkën E pështohet Thank you.